«Клас!» – вимовила Луїза і одягнула кругляки. «Супер!» – зробила висновок Галя. «Підійши зо дзеркала?» Галя, підібравши волосся угору, хитнула головою. Ромбики блиснули тм'яним світлом. «Беру!» – вирішила вона. «Подобаються тобі твої?» «Дуже!» Луїза теж роздивляла себе у дзеркалі. «Таких дешевих у мене давно вже не було». 50 гривень, а подобається як за мільйон. Я тобі їх дарую, сказала Галя, а ти подаруєш мені мої згода. Продавець на касі деякий час зосереджено дивились на них, не відразу зрозумівши простої комбінації, що тут складного. Дві жінки прийшли розплачуватися за покупки вже в обновах і, показуючи одна на одну, повідомили, я плачу за ці, а моя подруга за ці. Після покупки настрій остаточно змінився на краще. Вони заходили в перші ліпші брами, ніби грали у гру на уважність. Помітила, яке слухове віконце у піддащі. А ти зауважила ковані пуп'янки квітів на балконній решітці. У захваті заумерли перед майже зруйнованим вітражем у верхній частині старих дубових дверей на брамі. Присіли навпочіпки, аби прочитати напис на кахлях під ногами з напівстертими польськими словами іменем майстра-виробника. Підозріло глипнула в їхній бік жінка, що виносила сміття, а вони, не звертаючи уваги, стояли задерши голови, як здивовані діти. Просто над брамою, на будинку, абсолютно гармонійно співіснували теперішня назва вулиці на таблиці і стара у вигляді ліпнини ще споза минулого століття. Старий номер будинку в ажурній Він'єтці не збігався з його теперішнім металевим номером на стіні поруч. На вулиці Пекерській Луїза сказала. "Ону у дворі, бачиш, вікна моєї давньої знайомої. Зайдемо?» «Незручно», – засумнівалася Галя. «Пішли. Вона дуже класна, вона зрадіє. Телефонувала мені нещодавно, сказала, що з чоловіком розлучилася». Запрошувала у гості в будь-який час. Зайшли у двір. Галя очам не повірила. Тут панувала атмосфера 60-х років. Ніби вони не у ворота зайшли, а переступивши часову межу, повернулися в дитинство. У куті двору навсті розчахнуті двері. Вхід у кухню наполовину закриває тюльова фіранка від мух. Видно кутик кухонного столу, протерту церату з діркою на кутовому згині, масивний помальований синьою фарбою табурет, неповну трилітрову банку з кислим молоком. У таку кухню водив їх обох у дитинстві дворовий товариш Віталька, казавши мамі «Хочемо хліба зі смальцем». Тітка Слава мастила запашним смальцем свіжий хліб, посипала грубою сірою сіллю. Дітлахи Терпляче, дочекавшись своєї черги, накидались на цю смакоту. Жодне слово не порушувало гармонію дружнього жадібного поглинання одного з найбільших смаколиків дитинства. Від цього спогаду рот наповнився слиною, захотілося того смальцю, з тим хлібом і тою сіллю. Маленький палісадник, огороджений низеньким по коліно дерев'яним парканчиком, Теж був родом з тих далеких років. Сплило у пам'яті слово «аркомка», а може «аркомка» з великої? Так чомусь називали простір з деревами, кущами та високою травою за будинком. Діти в'язали жмутики, трави, петлями, лапалками, щоб у них потрапила нога переслідувача у грі «Козаки-розбійники». А може «аркомка» у світі дорослих належала якомусь «аркому»? тепер уже не дізнаєшся. Вузенький хідник, витканий зі смужок різнокольорового ганчір'я, хтось розкинув його сушитися уздовж парканчика, теж був раритетним. І цегляні гніздечка навколо перших стріл ірисів, кожна поставлена під кутом, наступна цегла перекриває попередню наполовину. Від таких побілених вапном зубчиків на клумбах вже давно відвикло око.